На, на семинар в който се опитваме да разберем какво се случва в момента в полето на културата в България. А, тази смика се придържа в рамките на Министерска програма по културна но и номикатера по историята на културата в 30 университет. Луна Шега, както видяхте от поканата, Луна сериозно специално избраха тази дата 1 април, предвид първият гост. Сещащите отечето, мисля, от началото го помолихме той да представи а, малко работата си, за да можем след това заедно да подъсъждаваме какво се случва в момента а, в нашата културна ситуация, какво е място на карикатурата, доколко тя е локална, доколко е глобална. Защото аз при първата среща с него с много голям интерес установих, че всъщност Христо Комарницки Рисува карикатури не само в България, както мислех, а рисува и много глобални карикатури, които след това гугълнах и се оказаха също толкова забавни. Значи, Професор Ивай Лодичев е тук в ролята на дискотан и предлагам да запъртваме да ви отреча повече. час. Всички, честит 1 април, ден на лъжата, на шегата и на смеха. А, казвам се Христо Кумърницки и съм карикатуриз във вестник сега. Ето тези 15 или 150 квадратни сантиметра са площа, в която всеки ден изразявам своето мнение с графичен коментар. Искам да Ви покажа две неща. <ръкък> така. Това е една карикатура, която нарисувах на може би, 11 годишна възраст. И това беше първата ми политическа карикатура. За по-младите ще кажа, че двояра толкова беше първият партиен държавен и всякакъв друг руководител на тоталитарната държава. Той беше написал 39 мисля тона, е толкова дебели, които никой не четеше, но всички... Той е по-добър? Добре. Но всички се правиха, че са чели, нали, естествено. И... Надявам се, че схващате вица в рисунката. Бяха нарисувана лисо тетрадка, и когато родителите ми я видяха, първо се забавляваха, а след това се стреснаха и я прибраха бързо в гардероба. И повече никога не извадиха от там. Така. Трябва да кажа, че на тази крехка възраст това доста ме. Разтърси някакси. Смисъл. Фактът, че трябва да скриеш мислите си в някакъв гардероб, беше шокиращ по някакъв начин за мен. И повече не посмех да рисувам. И не, видях, не виждах и смисъл в това. Така. А това е. Карикатурата, която нарисувах преди няколко часа. Тя за днешното време и за днешната ситуация. И след като я нарисувах, я пъхнах в съвременния гардероб, така наречения фейсбук, за да видя как ще реагират хората там. Казвам ви тия две картини, които са разделени от близо 40 години време, за да, за да кажа, че макар, че днеска ще говорим за дигитални технологии, за интернет и така нататък, всъщност основното, което ме интересува, това е състоянието на обществото и за мен то е по-важно. От, от медията, от от интернет и така нататък. Всъщност за мен изникнаха много въпроси, дали една мрежа социална като Фейсбук би могла да съществува в едно тоталитарно общество и дали днешния Фейсбук всъщност не е един вид гардероб, в който всички крият своите мисли, Нещо като съвременна дупка, в която всеки може да изкрещи, че армия да си има мъгарешки уши. И сега ще ви разкажа как всъщност навлязох в дигиталния свят. И Смених медията. Това е една картинка от 1999 година, която изобразява началото на войната в Косово. Войната в Косово беше за мен уникална война по няколко причини. Първо, това беше, може би, първата война. Която можеше да се наблюдава директно на телевизионния екран. Второ, тя беше съвсем близо до нас и също така за първ път такива бойни действия се водиха на територията на една все пак европейска държава. По същото това време, което аз наричам. Великото преселение на народите към интернет. Мрежата бурно се развиваше. Непрекъсно издикваха все нови и нови интернет сайтове, които съответно имаха нужда от съдържание, с което да привличат посетители. Съдържание като текстове, изображения. И така се появиха много сайтове, които да предлагат съответно това, този контент, това съдържание. И така попаднах на сайта, който един а, от големите американски карикатуристи, Джери Робинсон, беше създал, в който той събираше карикатури от автори от цял свят и ги предлагаше на американската преса и други медии. Джери Робинсън беше художник от а, златното време на американския комикс, 40-те години. А, един от савторите на, на, на Батман, Той, не, негово дело е образа на Джокера всъщност. И Аз му предложих тази карикатура и за голяма моя радост, на другия ден тя се появи на неговия сайт като карикатура на Деня. И аз бях много щастлив наистина. А Още по-щастлив бях, когато след 2-3 седмици получих чек за сумата от 100 долара, което тогава може би се равняваше на една моя месечна заплата. Та това беше моята първа стъпка в дигиталния свят. И Странното е, че това се случва благодарение на една война. Ето още от тази война. Имате ли нужда от превод или... Всъщност това беше по конкретен повод, когато а, силите на НАТО по погрешка удариха конвой с а, албански бежанци. А интересното на тази война беше, че а, за мен поне, лично, че а, трудно можех да взема м, страната на единия или на другия. Дефакто, наистина, Милошевич върше безобразни неща, а и, но и ударите не бяха съвсем, как да кажа, съвсем лицеприятни. Ето това е пак от. Може, може ли да ви попитам нещо? Понеже да. разбрахме, че мога да ви прекъсвам. Нямате а, Когато ви предложиха тази карикатура, когато взеха вашата карикатура, този американец, да. а, имаше ли значение това, че сте от региона? Да, точно Не... това щеях да кажа, а, че благодарение точно на тази война, светът изведнъж а, впери погледите си в Балканите, които до тогава бяха едно забравено място. И веднага след войната, естествено също, се превърнаха в такова. В смисъл, изведнъж ние се почувствахме значими и, и обект на вниманието на, на глобалния свят. На точно. Аз още това исках да, да кажа, че парадоксално, но е факт, че благодарение на войната и на военните ние се здобиваме с много. Да го наречем блага или нововведение. След това естествено се свързах и с а, други такива сайтове, които предлагат а, карикатури като съдържание по интернет. А, един от най-големите беше а, сайта на председателя на американските карикатуристи Дарио Кегъл, който работи наистина с над хиляда издания в, а, в щатите и по света. И това е, а, на обобщаваща карикатура на конфликта в Ирак на Иракската война, която получи, мисля, някаква награда. И след, този, след тази война иракската, светът изпадна в. в една криза която всички държави сякаш се затвориха в себе си и самите народи и, и правителствата. И това усещане за глобално село, което имахме до този момент, пак парадоксално благодарение на един военен конфликт, изведнъж изчезна и се разделихме на някакви малки сепарирани махали. И в този момент обаче в българското интернет пространство се разви и избоя Фейсбук. И тогава реших да, да се преместя там, за да намеря нова публика. Ето това е една от най-популярните ми работи в българския Фейсбук. Интересното при нея е, че тя е базирана на, на, на тема, възникнала във Фейсбук която идва при мене, аз я връщам обратно и там получава още веднъж повторна реакция. Може би тук трябва да обяснявам, понеже не всички сигурно са наясно с конкретното събитие. Имаше три момчета Роми, които се бяха снимали с, в, в тази поза с портрети на народни будители. И а, аз просто замених а, лицата им с а, наши политици. И. Пред... Предполагам, че се получи добре. <съща> Не знам как я оценявате. Ето това е същия случай. Това е нещо като огледало в огледалото. Една карикатура от 2005 година, която продължава да е актуална и до днес. И Непрекъснато обикаля мрежата и се връща при мен в различни варианти, дори с превод на английски, с прерисувана по съвсем друг начин. Очевидно, много популярна. Тя засяга и темата за така нареченото пиратство в интернет. Една тема, която касае също така и не само музикалната и киноиндустрията, и художниците, които работят в интернет. Само, че те нямат зад гърба си такава мощна индустрия, за да, за да може този проблем да бъде чуд всъщност в интернет има много добри творци, които изработват различни колажи, изображения, карикатури, но които не получават нищо за своят труд. И, И един вид на практика биват ограбвани. Но при тях Необикновения потребител е виновен, по-скоро и издателствата, и вестниците, които се възползват от... ...свободно да използват техните изображения. Ето тук мога да ви дам един пример. Ето, това е страница от Френски учебник по история на Европа, където е използвано мое изображение. Разбира се, на практика, откраднато от интернет. Така се получи. И за... за мен остана единствено удоволствието, че е присъствам в този учебник заедно с великия английски художник Дейвид Уол. Да, това е моят подпис. Интересно на тази карикатура от 2005-та може би е, че всъщност звучи актуално и до днес. Друга такава е тази, която също е правена на 2005- 2006 година, но все още звучи твърде актуално. Всъщност това е един от големите проблеми на карикатурата, че като, а, че като вид, а, като жанър е твърде нетрайна във времето. А, твърде често вчерашната работа вече не е актуална и не е, дори не, не носи никакво послание. Тази карикатура е иллюстрация на един друг проблем, с който се сблъсквам. Всички сигурно, предполагам, знаете, известната фотография на Мерили Мура. Тук в случая съм изобразила Ангела Меркел върху флага на Гърция. Проблемът с тази карикатура дойде, когато. Усетих, че може би някъде някога съм я е виждал и дълго време търсих преди да я публикувам къде може да, да съм я е виждал. Стигнах до там да, да звънна на колеги, които ми казаха, че може би а, в Вестник Тайм се публикува на подобна карикатура и, и действително се оказа така. А, естествено не публикувах тя веднага, отиде в кошчето, но а, Проблема, за който исках да говоря, е, че а, ние много често си мислим, че нашите мисли и идеи са уникални, а се оказва, че това съвсем не е така. Въпреки, че може би сме уникални като личности, но идеите и, а, и мислите са просто резултат на някакви натрупани стереотипи, на видяни неща, на идеи, които прехвърчат в пространството. И, а, и интернет, и глобалната мрежа още повече засилват а, понеже човек напрекъсто се сблъсква с а, а, хиляди изображения, и идеи, и мисли, в които вече все по-трудно може да отдели Кои точно са неговите лични а, и кои чужди? Имате ли от Не. Не успях да я намеря, понеже те вече са с абонамент и аз нямам, за съжаление. Но тя е горе-долу същата. Може ли да се каже, че вас ви крадат и вие крадете? Разбира се, аз точно такъв пример ще дам след малко. М. Извинявам се за паузите малко... Ето това. Не знам дали се вижда добре. Да, вижда се. Е част от един мой комикс, една карикатура. М. Всъщност... Съпругът не бил толкова. не обичал толкова много животните, колкото клетото кученце го върнало дистанционното. Това е текста. И това е от 2000 година, някъде. И преди две години. Един от а, известните американски автори, Дан Пираро, на комикса Бизаро, беше направил ето това. А, да аз не мога да твърдя, че той го е откраднал от мене. А, напълно възможно е и допускам дори, че е така, че а, тази идея му е хранала абсолютно независимо от а, моята рисунка. И това беше нещо като потвърждение на тезата ми, че нашите идеи не са чак до толкова уникални. В смисъл не бива да се заблуждаваме. Не? Още някои работи, свързани със свободата в интернет. Не знам дали виждате малкото червено горе. Тя не се размина, сякаш. Но, въпреки това, не забравяйте, че сме в матрицата. Изображения са свързани с един друг проблем, който намирам при работа си в интернет. Поради голямата скорост, с която вече се развиват нещата, смисъл протичането на новините, съответно коментарите, които ги следват на секунди или. Даже ги изпреварват понякога, се губи голяма част от очарованието на у нас зърцателност, на съсредоточената мисъл на гутенберговия човек. И това са точно такива карикатури, които ще ви покажа, които са по. Не свързани с конкретни събития, а по-умозрителни и по-вглъбени някакси в себе си, но при които има по-голяма дълбочина. Ето това е една карикатура, която изобразява отиващия си Буш в символа на, на идващия Обама. Тя е интересна с това, че Буш напомня по някакъв начин на. Знаменития кълбой, който язди към залеза от американския уестърн. Ето как изглежда тя на страниците на Питтсбърг трибюн. Според мен стои добре. Ето още... От тази серия. Това е метафора за пеперудата, която спърхането на крилата си предизвиква урага... торнадо или ураган на другия край на света цунами. Не? Ето, това е за посветено на движението Окупай в Стрит. Тук съм се опитал да направя илюзия с събитията на площад Тямбън. Е стори ми се е интересно. Ето, това е календара на Европейския съюз за 2012. -та. А това е един. Кавърна сцена от Титаник. Той се отдави както нали, е във филма. Тя оцеля. Ето това е събългарската действителност от този тип неща, които исках да ви покажа. Според някои, тя е малко... прекалено черен хумор. И сега ще отида в другата крайност. За да ви покажа пък неща, които са... на ръба на, на добрия вкус. И на поносимостта на публиката, и дори на моята собствена поносимост, но които имаха почудващо успех в социалните мрежи. Трябва да споделя, че и аз самия имах големи притеснения като ходех по този ръб, така да се каже. Но в крайна сметка поех риска да е за ситуацията с медиите в България. И го поем поемам и вината за ако дразне добрия вкус. А, защото а, не е толкова, че това показва някакво бесилие на автора, колкото някакво бесилие на, на обществото да се справи с а, тия явления, които с години и с години а, съм принуден да отразявам по някакъв начин. Ето, това е инспирирано от една популярна реклама. А това направих по повод на кризата с еврото в Кипър. И очудващо, а, имаше много недоброжелателни коментари в смисъл. А, това вече е прекалено, това на какво прилича, вие давате ли сметка какво правите. И а... <също> в същото време днес а... и из а... интернет а... циркулираха някакви а... уж голи снимки на Ангела Меркел от нейната младост. И другото интересно около тази карикатура е, че Кипърския, кипърското издание Financial Mirror всъщност пожела да я отпечата. И в тази връзка за добрия, лошия вкус, искам да ви покажа този скетч, тази скица, която сам цензурирах и запратих кочто и така и не публикувах. Това също беше доста популярна. Интересното при нея е, че ми се обадиха от голям ежедневник, от така наречената жълта преса, с молба да я препечатат. И аз им отказах и до тук разговора приключи. На другия ден тя се появи на страниците на Вестника. <свят> Накрая за събавление ще ви предложа някако работи от моя интернет комикс, който развивах 2000 та година. Те са на тема технологии. Ако имате нужда отпре от превод. Тук ученикът пита защо са ни необходими пет пръста, след като мишката има точно само два бутона. Този потребител е много загрижен за своята анонимност в мрежата. А това цветенце разбира, че виртуалният секс не, не е същия като реалния. Това е малко педагогическо. Един баща възпитава детето си да не играе жестоки. Компютърни игри, като го налага. Една опечелена вдовица. Но, щастлива, защото получава все пак нещо. това е праисторическия спам Тази от любимия ми жарно карикатурно хайко, не знам дали я възприемате. на екзистенциална тъжна карикатура Много географски открития. Тази е сблъсък с реалността в ранна детска възраст. Аз исках да поговоря малко и за българския Фейсбук. А, той е много а, се разви в последните 2-3 години. И моето обяснение беше, че а, хората по някакъв начин са отвратени от а, традиционните медии в страната. И затова се насочват на там. И всъщност се оказа, че там се концентрира много гражданска енергия и не случайно там тръгнаха първите истински протести миналата година. Ето това е посветено на така наречената домашна революция на коле Колебосия. И до голяма степен и тази годишните протести също може би се зародиха. Именно там. И. Ето, това са едни камъни в градината на Фейсбук. Може би се заслужава да се изследва като явление от а, специалистите. Имате някакви въпроси? Сигурно много въпроси. Аз веднага ще почна с един такъв. А, сега, как, как, как а... конструирате тия персонажи? Връщам се назад към началото. Нали? Тия последните неща са друг а, жанр. Появява се на, на хоризонта, да кажем, човек като Цветан Цветанов. И вие какво си казвате? Сега той е човек, ще му правя, да кажем, устните големи, ушите. Как, как става това нещо? Измисляте ли го веднъж, защото той трябва да бъде много лесно разпознаваем. Това е част от техниката. И е, това означава, че вие трябва... Как да кажа? Може би имате под ръка някакъв набор от, така да се каже, кукли с които играете. Това са тия хора, които ние венага ги разбираме. И случва се нещо с него и вие веднага го вадите. Така ли ги, как ги стилизирате? Това, това ми е така е технически. Може да. да mm -hmm. и да, определено има такъв момент, ами а, карикатурата е такъв жанр, че а, засилената еротика а, също помага и тя добро изразно средство за по-добра комуникация с публиката. Не, Но... също... Дали тук не са, защото аз се ги заведа и които бяха с голямото идипотео около една от вечерите. И тук виждам, че на всичките всъщност трикът и тя е. Това по-скоро не е търсено. Да. Но. А, влизането в типажа на определен политик е въпрос на време. Това е все едно да влезеш в някаква роля. И трябва, освен да да подобриш физическите му черти, трябва по някакъв начин да влезеш под кожата му, да го проследиш като поведение, като начин на мислене. Сега да за... има общо с актьорския занаят, ако мога М. да кажа? Примерно задават се в момента някакви, примерно, хипотетично някакви дейци от гражданските тия партии. Не? Имате ли вече готовност за някой от тях да ги нарисуват? Там Имате ли някаква готовност как да, как да го направяте? Ако той утре стане важен. Разбира се, не е проблем да ги наподобя физически. В смисъл да нарисувам някакви образи, които да приличат на тях. Въпросът е да видя каква роля ще изиграят и какво, как ще действат, как ще разсъждават. Всъщност това е важното, което после а, придава характер на образа. И аз се питах дали изобщо е възможно да останеш добър карикатурист, ако сте политически коректен. А, а, или може би имате някакви лимити отвъд, които вие специално не бихте стъп, престъпили. Очевидно е, че сексизма не ви е така. В смисъл с жени и женското малко се прави майтап и си заслужава в имато някакви други цели. Но, да речем, може те ли с религия, с расизм, може да направите черния човек смешен, в качеството му на черен, както да речем Меркел е смешна, включително и с женското си. И това ми се струва съществен въпрос от гледна точка на контрола върху смеха, защото смехът е много спонтанен. Uh, културата има някакви начини да го контролира, да казва на кое е редно да се смеем и на кое не е редно да се смеем. И аз питам Вие като карикатурист, как се оправяте с това? Мисъл, някакси, uh, тези норми се менат. Вие имате ли наблюдение, кое е в момента е приемливо? Вие кое бихте отхвърлили от тези неща? Надявам се да е ясен въпрос. Да, абсолютно ясен въпрос и резонен. Да. Действително съществува този проблем за политкоректността, но а, колкото съм си блъскал главата с него, накрая съм стигал да извода, че единствената мярка е някъде вътре в мене и а, само аз мога да реша до къде мога да стигна. Тоест .е. не бих могъл да говоря обобщаващо, да речем, за колегите или изобщо за жанра като такъв. Вярно е също, че тези неща се променят и с а, времето. А, например, а, тази карикатура, която ви показах с Догани и етническия мир, при две години отиде в кошчето, но аз а, съвсем наскоро бих я е пуснал о, отново. Тоест, тези неща подлежат на преоценка с времето. Но мярката все пак е в, а, във всеки един от нас. Но по принцип съм склонен да приема, че не би трябвало да има табута в, специално в карикатурата. Просто някаква вътрешна мярка. Не бих я е нарекал дори автоцензура. Аз, ако мога да продължа същия въпрос за забранените полета в карикатурата, има ли разлика, Вие сега казвате, че това е въпрос на вътрешно усещане, но има ли разлика за това какво е забранено навън, на запад или в тези чужди сайтове, където давате карикатури и за българската публика? Има ли разлика в това какво върви там, какво няма да върви тука? Изобщо има ли неща, които не си позволяват за външна публика? Пък мислите, че са окей okay за българската. Еми да, съществуват такива как да не ръка, даже дори смешни проблеми. Например, след избирането на Обама за президента. Американските карикатуристи бяха подложени на голям натиск да не рисуват, да речем, устните му виолетови, защото това било проява на някакъв витърсизъм. но За мен тия проблеми са доста чужди, живеейки тук и никога не ми се е налагало да се съобразявам с нещо такова. Интересното е, че наскоро си мислих, че досега, аз лично не съм виждал карикатурист-расист или някаква расистска карикатура. Това изведнъж много ме впечатли, като когато ми мина през главата. Така че прием тия ограничения за така, екзотика на американската култура и не, се... не гледам да се съобразявам много с тях. Аз исках нещо по-техническо да ви питам. Струва ми се, че ги рисувате на ръка всички тези неща, нали? Ам... Няколко от тях, да. Тоест повечето от тях. Читах се дали има карикатуристи, които ги рисуват, например, на компютър. И дали има някакво развитие в техниките, които използват карикатуристите, заради това, че използват много интернет. И също може би знаете със сигурност за мемовете, които се появяват в интернет пространството. Дали те могат да бъдат разглеждани като вид, карикатура, какво мислите Извинявате, не ви разбрах за мен. Мем, мемове? Това са едни много стилизирани а, образи, които всеки един човек, който използва интернет, може да направи. Те са обикновено някакви снимки. Нещо като аватар. Ами, не, може би не като аватар, по-скоро някакви изображения, които могат да бъдат прилагани към всяка ситуация. В някои случаи това са снимки на известни личности с някаква странна физиономия. Mm -hmm, mm -hmm. Еми, да, те също биха могли да се възприемат като вид карикатура. Иначе, що се касае за техническата страна. Да, самия съм рисувал с таблет, единствено на компютър. Разликата не е, кой знае колко голяма. По време на интернет бума през около 2000 година, дори много автори се втурнаха в анимирана карикатура. И тя беше много популярна но и, и, и тя някакси преживя своето време. Няма кой знае какво значение дали рисуваш на стената с тебе ширили или с супермодерна техника. По-важно е идеята и посланието в една работа. Много За мен. Извинявайте, че ви прекъснах. Исках да продължа въпроса на. А и да ви благодаря за отговора, тъй като въпросът ми беше свързан с платформи като Canvas или Mixbit, които са а, общо взето изключително, изключително улесняващи възможността на който и да е да прави комикси, били те дигитални, били те рисувани на ръка или, или по каквато и да е техника. Искам да ви попитам, ако може да разкажете малко повече за вашата за вашия процес на вдъхновяване, тъй като, както сам казахте, с което съм много съгласен: идеята е това, което прави изображението, смислено или не, което дава а, дух на, на карикатурата. Тъй, тъй като всеки може в момента да ги прави, дори всеки от тук от своя смартфон може да направи толкова селесни нали, тези карикатури. А, какъв е за вас а, вдъх, процес на вдъхновяване? Или какви са вашите канали на черпене на, на достигане на това а, разбиране, на какво мисли тълпата или как... А, защо, примерно, хората виждат бойко Борисов с малко чело, примерно, или някакви такива неща? Как вие черпете това вдъхновение от този колективен организъм, който е да кажем обществото, въпреки че не знам дали е общество съвсем. Благодаря. А, благодаря. Ами, аз с течение на времето след а, години практика, вече съм намерил своите канали за получаване на, както на информация, така и на вдъхновение. И а, а, като започнем от ежедневната преса, която сутрин преглеждам минем през да речем пътуването в градския транспорт също така социалните мрежи, интернет различните електронни медии това е един информационен поток край който съм клекнал с въдичката и чакам нещо да клъвне и, и, и по този начин тават нещата. Всъщност с края на краищата идеята се закача на кукичката и се ражда нещо. А, аз сега да ви задам един съвсем прозичен въпрос пък. На няколко пъти споменахте, че Фейсбук е като че ли съвременният гардероб. И се чудех има ли наистина изображения, които не бихте предложили да бъдат публикувани в Вестник сега, ги публикувате само в, в Фейсбук. Има ли някаква такава разлика в свободата на изображението и разбира се, ако има, можете ли да учлените празлики, ако, ако сте забелязал са натрупали някакви неща, които в редакцията са ви казвали, например, че не може да публикувате, вие публикувате във Фейсбук и разбира се получават много лайкове, какви са тези теми, които са, по-добре вървят във Фейсбук, пък по-трудно в традиционната медия. И наистина ли това е форма на... То е много странно скриване, това Фейсбук, много странен гардероб, но дали функционира действително като, като гардероб ми е любопитно. Да, това е едно от нещата, които до някъде ме притесняват. Подозирам, че... Фейсбук е някаква паралелна реалност, в която хората се правят, че са нещо, което всъщност не са. Най-произличен пример, че когато да речем се обяви някакъв протест, изведнъж се записват хиляди, които казват да, аз ще присъствам на този протест и в деня на самия протест се явяват 50-100 човека до голяма степен говори за някаква измамност на, на този виртуален свят. Съществува тази опасност. А колкото до другия въпрос, при мен, слава Богу, не... не се налага да прибирам неща в чекмеджето, които да не смея да публикувам на хартия в традиционна медия. Но. В същото време искам да кажа, че съм някакво... Добре, приятно изключение, да речем. А, не приемайте, че това, такава е ситуацията в българските медии. За съжаление. Това, което... Това изкуство, с което се занимавате, е изключително конкретно. Просто неразбираемо понякога извън конкретния момент. Mm -hmm. Конкретно като място, конкретно като история и така нататък. И разбира се, това е част от проблема. Нали? Постаряват нещата. Трябва... И какво трябва да става? Ето както вие го направихте тук. Тези неща, които ни показвате, трябва да ни ги да обясните. Трябва да им зададете контекст. И аз се питам дали новото възраждане. не се дължи именно на това, че там вие, например, конкретно като фейсбук потребител, който следят, вие давате самата нея, но заедно с това давате и коментар. Тоест, вие създавате контекста вътре на това нещо. И е, вече участвате не просто като, като рисувач, ли, а и като коментатор, който вашите коментари са много интересно, чисто гледна точка, понето. Не. Тоест, дали това не е една от ползите на тя, ви дава, просто ви дава контекста на това, което като пишете. И ви позволява да продолете тая, тая... конкретната. Да, може би има е този момент, но. А, за мен по-голямата полза е а, директната обратна връзка, понякога буквално във времето директна с читателите и с зрителите. Това е, което ми носи по-голяма полза. Публикуйки една работа в Facebook, веднага тя веднага придобива отдолу най-различни коментари, тълкувания, опровержения, хули, похвали. И всичко това по някакъв начин ме обогатява. В смисъл, че имам по-добра представа за, вече за аудиторията. Да обърне възгледите на някакъв човек за живота. Както може, направи да кажем на една статия, която прочетеш аргументите вътре не е ли това просто не, не дава ли това, което правите ни дава ли просто образ на нещата, които и без това си мислим? Да кажем, смятаме, че Меркел е, е брутална там империалист е, е, в Европейския съюз и това, което ни дава, нека си ни, ни задава с рабст, така да, да каже, подтвърждава това, което мислим. Е, не е ли, не е ли функцията? Не е ли функцията на този вид а, изкуство да разделя общността? Така ние сме тия. Ние сме тия, които смятат а, Буш за лош човек, че с войната в Ирак за, за нещо лошо. А, и за това ние се радваме на това нещо и това е нашия знак, нашия образ, с който ние трябва го, го преживяваме. Другите няма да се убедят, като гледат вашата да карикатура, не вярвам някакво, като гледат това много, много хубаво нещо там с затвора, дето в Итоде се зозва Буш, нали? в Ирак, може да влеземе. Като гледа тази крикатурни, едва ли някой ще си промени мнението за война? Мистера. Не знам. Не е ли функцията е просто да укрепва вече съществуващи мнения и да дава образ на това, което и без това си мисли. В, в този смисъл интернет, мрежата в интернет, тя функционира така. Вие сте в мрежа с приятелите си, с хора, които мислят като вас, които ви харесват. Няма да ви става приятел, няма да ви сте следи... Това не задръждава ли малко този, тази форма на изолиране на общностите, на концентриране на общностите, толкова това, като хората и без това състояние мисли да не работя? Да, сигурно го има това нещо като, като последствие и като процес. Но всъщност не това е идеята, с която седам да работя. Мисълта ми е, че аз преди всичко целя да... Да внушавам на хората, които ще видят това, което правя, че могат да свободно да се смеят, да мислят свободно, да, да не се притесняват от а, собствените си мисли. Това е моята идея. Вече като резултат, а, а, дали се получава такова обособяване, сигурно има в този момент, да. Наблюдава се. Аз малко искам да върна нещата към политическото, тъй като струва ми се, че е ясно, че така големия фурор, още е свързан с вашето име, най-малко публично видимия фурор през последните няколко години, беше свързан с политическите карикатури на Бойко Борисов. И вие така се превърнахте в един от най-смелите негови критици през Вестник Сега. А, даже стигна до там, че Борисов персонално се занимаваше с вас. А, имаше такива публични изказвания, че а, критики по-скоро към различни телевизии, към сутрешни блокове, защо във всеки преглед на печата се показвали вашите карикатури, какво това представляло и така нататък. И може би около това малко да ни разкажете така влизането в политическото, дали вестник сега, където вие работите някакво особено място, дали зависи тази критика, която виждаме, че там реализирате към политическото статукво от самия характер на вестника. И въобще, за мен така е много любопитен въпрос, дали политическия карикатурист в някакъв момент започва сам да изявява, да се изживява политически по някакъв начин. Да, има такава опасност. И да, Доста голяма яса. А да ви кажа, а, нарочно избягах всякакви публични изяви през последните 4 години, точно поради тази причина. И а, за да не се превръщам в а, някакъв опонент или който се разхожда по медиите, за да отстоява нещо, каквото и да е то. А, имам съвсем друга представа за за взаимоотношенията между властта и медиите, от а, тази, която съществуваше в главата на вече бившия премир. Той очевидно смяташе, че а, хората, които работят в медиите са функция на издателите. Някакви пионки, които се местят и натискат се като копчета. И, нещо да абсолютно неразбираемо не за мене. Тоест аз го разбирам, но не го приемам. И а, в този смисъл аз последните четири години живях нещо като културен шок. М смисъл никога... Каквито и политици да са минали през а, властта, не, не са възприемали по този начин а, сатирата или критиките в медиите, или, един вид като някакъв вид война. Това твърде ме шокира. А, колкото до дали се превръща политическия картист в някакъв политически фактор вече, аз искрено се надявам да не се превърна в такъв. Той ще се пази от тая роля и ще продължа да заема позицията на наблюдател. Смятам че това е моето място. Та фта книжка която тук сте ми дали с забавното заглавие някои изображения от 97 година което сте лъжа, основен герой е по-скоро Видов. Как мисля, е единственият герой те Видов. Да, това е управлението на Видов всъщност. Към Америка и така всички, всички по принцип, по дефиниция, всяка власт е нишаема за къйти По принцип да. Всъщност това е моето разбиране за ролята на медиите и на свободната преса. Да бъдат коректив, опозиция, не в политическия смисъл на думата, просто да, да стоят по другата страна. На, на властта. Не, всяка власт има нужда от някакви а, корективи, а, защото иначе много лесно се самозабравя и, и започва да върши безобразия. Това не е анархизъм, а всъщност а, нашата цел не е да сваляме и качваме правителства, да, да ги накараме да си вършат работата както трябва. Не, не, не, никога не. Не, не бих приял такава поръчка. Аз искам да, да попитам само в а, сферата на политическото ли а, творите или правите карикатури в а, друга стилистика? Ами да, аз работя в а, много други а, жанрове, в а, иллюстрация, анимация, Хумористична карикатура, карикатури, шаржове. И също така видях една карикатура, където пише отдолу Костов. Дали можем да я видим? <съща> така че ми стана Еми <съща> Да, тя а, е също във връзка с отношенията власт-медии. И понеже ми е една от любимите. Те от 98-а. Благодаря. Да, да, да. Да, останаха неща, които не показах. Чух. А, да, пропуснах тази. Значи това е една от 98 или 9 та година, когато Георги Лозамов стана председател на НСРТ, тогавашния СЕМ. И според мен е една прилична карикатура, която изведнъж получи във вестник култура някакъв отзвук във вид на статия, как е възможно да се публикуват такива неща. Получи се някаква кореспонденция между двата вестника с обяснение нападки. Сигурно още може да се намери в интернет. Според мен напълно прилична карикатура. Виждате папионката, която го извисява нагоре и а, гюлето несирете, което го тегли към а, към земята. Един баланс. По Ньютон. А има ли хора, които обичат карикатурите си? Които се харесват на карикатурите? Ей, какво хубаво си ме направят. И винаги да се обиждат по-скоро. Еми аз да, нямам такава пряк обратна връзка пък с обектите на тия неща. Така че не мога да кажа. Не разбира се. По негово време нямаше а, такива проблеми. Възможно е, напълно е възможно, да. Да, да. Е, за това става дума. Но той беше по-млад тогава, да. И изглеждаше горе-долу. Даже ли усни са, са почетани. А аз бих искал да ви питам за едно конкретно събитие, дали сте. Бих искал да ви питам за конкретно събитие, дали сте го а, така, по някакъв начин усмяли. Става въпрос за а, така повечето телевизионни медии а, укачествено като атентат, в смисъл а, така нападението с. Този празен газов пистолет срещухме доган, който беше най-смисъл е широко прокламирано основно от телевизиите, като някакъв страшен атентат. Дали сте правили конкретно карикатура по случая? Еби да, правих, но със а... съжаление, няма 8. Може би. И какво мислите, смисъл? Може би трябва да бръкнем в. просто. Ако ви сложи да намерите, просто я опишете. Еми, а, проблема е, че е малко сложно като изображение и е трудна за описание. Хм, да, няма да стане. Трябва някой да влезе вътре. Не, няма как да влезем. Вероятно ще повторя темата, но може би въпроса е малко по-специфичен. Всеки ден сега излиза с ваша карикатура. Това е избрана карикатура сред нещо, което ви е хрумнало или някои неща просто са резултат на договаряне между вас и редакцията, кое да бъде, точно как. Как изобщо става това? Винаги съм се очудвал всъщност, че успявате да извадите карикатура, която непременно е смешна. Ей, някой път по-смешна от друг път. Но винаги смешна. И това всеки ден. Аз лично съм се опитвал да пиша веднъж седмично, веднъж преди много години, имах някаква такава договореност и се отказах много бързо. Останових, че всяка седмица не ми хрумват остатъчно неща, за да мога да ги, да ги напиша, а на вас ви хрумват всеки ден неща. И дори някой път повече от отеднаж, отвътре в страницата на Вестника също могат да се появят карикатури. Как става това? Как, как се получава? Ами е всъщност работен процес. През целия ден натрупвам определени впечатления от, от случващото се. И в късния следовет вече съм с набор от идеи, скицирани, от които вече преценявам кое ще е най-актуално най и най-силно. Най като като вношение. Аз избирам, да. да, да, да не, не, не, не. Не. Аз решавам а, кое да пусна и тога, след, след като всичко е готово, тогава ги пускам в А, ако мога да се вмътна отново. А, дали бихте много коментирал за политическия комикс и обща неговото отношение към политическата карикатура. Как а, ги виждате в отношение едно към друго и защо комикса, като че ли, по-не се случва в България? Ами, аз много съжалявам, че а, наистина това е факт. Просто комикса няма, няма традиция като жанър в България. Като изключим списания дага дъга, което беше наистина едно добро издание, той беше пренебрегван, особено през годините на социализма, смятан за... едва ли не за вреден... за някакъв субпродукт на субкултурата, който ще направи децата минаваше под графата западно вредно западно влияние. Иначе съм голям е, любител на комикс и много бих искал да, да се развива у нас. За съжаление, не се получава. Защо? Всеки неделен брой на сега вие правите един комикс, всъщност. Това е в средата там на, на, на, на, на вестника. Поне три последователни карикатури, това може да изглежда като комикс. Да, би могло а, при, а, при повече работа. да. Той по-скоро в момента изглежда като една разширено разказана карикатура. Но би могло да изглежда и като комикс, да. Това е, тази, за която говорихте, това е а, моята интерпретация на а, атентата, да го наречем срещу Доган. По-скоро съм пресъздал момента преди сцената, преди излизането на сцената. Ето го героя, който си пудри носа, в огледалото се вижда вече новия образ. Тук са всичките му любими аксесуари в, в, в Левия край. Там е охранителя медиен магнат. Гълъба също е там. И това е мига, може би 10 минути преди да гръмне газовия пистолет. Това беше моята реакция. Да, преди да не гръмне. А, значи аз някъде си записах, че всъщност това, което на мен правя е впечатление, че въобще. Нали, новите медии поставят под някакъв въпрос авторството, творчеството. Има ли някаква граница на толериране, до което на вас ви е окей okay да ви преправят карикатурите, да те да циркулират? и граница след... по-ми ясно къде е границата, нали, в която вече това не е роемо. Но до къде сте, сте спокойни с това да ви превеждат карикатурите, да ви ги връщат? Вие казахте, че от на време ги връщат преведени към вас. С едно много друго място. За това, как, как? Са Не, това по-скоро ме радва, защото знат, че една работа се харесва, тя защо пътуване и обикаля от потребител на потребител. Аз всъщност нямам проблеми с обикновените потребители, те са даже напоследък все повече блогари се обаждат, търсят контакт, за да искат разрешение да пуснат една или друга рисунка на своя блог което е чудесно, нали? Говори, че хората притежават необходимата култура вече за, Но, за поведение. Тази култура идва по на новите медии пак, не идва от оцената на традиционните. Да, да, да. Точно така, да. Вие очаквате ли пари да Ви плашвате? Е не разбира се. И защо не? Ами... А... Ще ви описахте тук е някакви си ситуации, които някакъв изима в тази ресурката и е я слага в учебните, това смянато си ли е гъзвано? Имам предвид, че българитете не са традиционните комерциални медиите, не, не, не генерират приходи, излизайки да речем, на това макар и виртуален пазар. Генерирайки слава, те прехвърлят част от славата си върху мен. Така че аз не, не съм се и замислил да, да поискам от тях заплащане. Разбира се, да. Просто мен ме радва факта, че хората се обаждат и питат. Не, не, не, не, не. Не, Но това пак е заплащане от комерциални медии от медии, които продават съдържание. Докато блогъра го предлага безплатно на всички. Много блогeri все пак комерциализират част от блоговете си. Смисъл, в България не съм крайна складенщина. Краята... Му... Тук помече Ленко се опита да печели на успяват реклами. Но в щатите има много българи, които това има професията. В смисъл, те просто дават неща освен това през блога си, по някаква форма. това, е е встало, освен всичко останало. И... Мен доста ме забавляваш тая идея, че едва ли не блогарите ще. А... Ще убият традиционните медии, което се оказа на една доста голяма заблуда. Но в крайна на краща. И на тях им се налага да живеят, нали? И, така че напълно ги разбирам, че се опитват да набавят някакви средства от това, което правят. Защото все пак би имате тази на позиция да имате заплата. Аз точно а, за това говорех в началото, че този проблем при иллюстратори, художници, фотографии е по-голям по, по отколкото да речем при киноиндустрията или при музикалната индустрия, понеже за тях не стоят големи фирми, които да с, съблюдават правата им. А те трябва да се оправят индивидуално, който както намери за добре. Но предполагам, че големите синдикати, т.е. агенции в Америка или в Европа, които разпространяват подобно съдържание, сигурно следят за спазване на авторските права. И ми намират си хора, които понякога проявяват интерес, да. Да, има, да. да. Да, има такива хора. Да, да, да, да. Преди да миват изцяло на компютър. Има специализирани фирми, които продават а, точно кадри от а, а, анимационни филми, да речем от 50-те години или пък а, от стената съм виждал да се продават такива слайдове. Има, да. В България има хора, които искат да имат карикатурите или по света има колекционери? А има и по света, естествено. Но, но и в България има такива хора. Okay. Намират се, да. Даже аз по това разбирам а, кой а, политик има някакви политически амбиции, когато а, изведнъж а, прати някой а, пиар да, да, да, да моли за оригинала на еди коя си карикатура. И изведнъж се оказва, че то, а, след това, че а, той вече е решил да става сериозен политик. Се, да не съм Ви Не попитахме само колко приятели имате в Едро. Да, да видях 4000 и няколко съм... as you were.